të gjitha falë ndërimët mirë njohët lëvdatët më të më të më të plota i përkasi të zotit ton Allahu të barike wa të hala për shumë dhejtjet dëgatia mërsia itakon muhamedit sallallahu alaihi wasallem bishok të ti besnik bë familjënë të të ndërshme migratë të pasra dhe të gjithë muslimanë të të ndjekin rrugënë të të dherin në ditë në fundë të ksegote të ndërruarë ta pranëshë do të dorëzojmë me leinë e Zotit Gjallëj i Gjallëj do të vazhdojmë në jetë shkrimin dhe historinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dapo më ndom në çdo ligjëratë gati se ajo e cila do ta paraqesim në këtë ligjërata nuk është e tëra dhe nuk janë detajet të gjitha të historisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam por sa në mënyrë të përgjithshme këto janë ngjarjet më të rëndësishme të cilat studiohën dhe hullumtohën në librat e muslimanve. Dhe ajo e cila është më më nënësi në shpletimin e historisë e Muhammedit Ali i Salatë o Selam janë shkacet dhe pasojat, mësimët dhe porosit. Qka eshtë ty një nxarjet të ndodhë, cila ishte nëzitë si një nxarjet që të realizohet dhe cilat ishim pasojat e së nxarjet. Pastaj nga krejta një nxarjet qka në zjerët prejmësimeve, qka në porosit në vetë në gjarja, dhe qka mund të përfitojmë në jetën e përdiqme nga këto historitë Muhammedit Alehi Salatu vësselam. Andaj, sot me lejnë e zotë i gjellë gjellë luhu do të vazhdojmë në rëfimin e vitit të pes të hijrit, ku thamë se në vitin e par Muhammedit Alehi Salatu vësselam vendosi themelet e e shtetit dhe shushris me ndërtimin e gjamiës, blazrimin e muslimanëve, marrëshet dhe kontratat të cilat i bani me rrëtë përçark kabile dhe finzit të cilat ishin në atë ko, kjo ishte viti i parë. Viti i dytë ishte i njohër me luftën e bedrit. Viti i tretë ishte i njohër me luftën e uhodit. Dhe viti i katërt ishte i njohër me disa ekspedita të cilat i përmendëm ligeratën e fundit dhe jatë amni jemi në vitin e 5 të hijgjrit ku ki vit është i njorë me luftën e khandekut lufta e grupacioneve dhe aleat, aleateve por se neve do të ashtim këtë luft dhe të ndalim me një luft tjetër pak mad vogël se kjo e në të cilën luft është një mësim i madhë për muslimanët anë do të mundohemi që të rëfejmë në gjarja në minutat të shkurtra e pastaj të ndalë me porosit e kësa nxarje. Në Shaban të vitit të penst, të hijrit nga pengamberi sëllëm, ndodhi një ekspedit, ajo u qujtë luft nga se unis pengamberi sëllëat të sëllëm për luft, me 700 ushtarë dhe me 30 kalorës, të rrës që 700 ushtarë dhe 30 kalorës, unis për një Expedit dhe u nis për një betejë me një fis të quajtur Banul Mustalig. Banul Mustalig, një fis i njohur nga fiset e arabëve, të cilët ishin nga ato të cilët jetonin në pjesët e nomadëve. Dhe sipas informacion, nomadët arabët, këta të shkretirave këta ishin me një loj parregullësi edhe më të madhe se sa me kelit edhe për nga mbira i sëratës salam kur lufton të me me kelit ishin disa regula për shembol, shembol nuk nuk uh, luftoni me gra nuk uh, banin hujjom tinza nuk uh, sulmonin më trahti nga se ata me kelit kju vind të tërgë nga kjo pra kur të luftojmë, luftojmë por se kështu me bó tradhji ajo. Ndërsa nomadët, nomadët e bënin këtë. Për shembull, vishin rrugës, vretnin dikandë e iknin. Prandaj i ndodhen dy tragjedi në vitin e 4 të pejgamberisë s.a.s.l. Nga kush? Nga nomadët. E para për dy tyre ja vran 10 mësues, 10 sahabë të cilët e lexonin Kur'anin. Pastaj tjetra tragjedi ishte 7 mësues që vran pejgamberisë s.a.s.l. Pra shtuat të ditur dhe të të të njohur me librin e Zotit Xhelalul do murdhit shumë pejgamberi alayhi salatu selam kjo ishte një tragjedi dhe kjo neve çka na jap muslim nga se ata janë lart qyteteve ata zot janë lart shoqërive dhe kulturave të ndryshme të cilat zakonisht janë brenda qyteteve tabiati të i tyre është më i vrashtë andaj kanë dhënë mam Tirmidhiu hadithin se pejgamberi alayhi salatu selam ka thënë akuza dë fyçime i nomadit kundër qytetarit nuk pranohen. Thonë një njerëz i cili është i vrazhët, i egër, i natçor dhe jeton ka bedevizëm, ka nomadizëm. Këndse akuzon qytetarin nuk pranohet, ka pejgamberi Ali (sallallahu alajhi wasallam). Thonë komentatorët, pse ngasatorë realisht janë të të, të prir vetëm të akuzojnë edhe fajsona nuk nuk e çojn kokën për këtë muvet. Dorsa normalse kë nuk përjashton se qytetar i janë ato, por se është më më e minimizuar. Andaj Allahu xhallahu ala kur e çoi pejgamberi alayhi salatu selam ku e dërgoj në në qytet. Nëse qyteti ka disa për, përparësi dhe disa rregulla më të përshtatshme. O da shikoj këta Sulmonin në kuptimin e e trashëjisë. Nuk, nuk dinë që ka pëndodhë me ta Andaj për nga mirë E kish problem me nomadët E kish problem me nomadët Andaj e kini dëgjur astin A ti cili erdhe urinojnë gjami A si shqytetar A po, adi dhe i njohër që për nga mirë A ta deshtën me u vërcule Për nga mirësëm dhe jo Pritni në ta kryje një her E pas ta i foli E pas ta i kurepaci për nga mirësëm Usil but me ta Tha o oh, zot Talëm veç mu edhe Muhamej dhe në kërkan tjetër, ta ka dalë, e nguçtove. Kështu janë ata. Kështu janë ata. E akonë qitetë, ka plotë. E akonë ashtë në për qitetë, ka plotë. Si dalohën? Me egrësi, me pacartësi, me e, mos kuptim dhe përceptim dobet dhe akuzat një pas njëshme. Dhe ata nuk di me planu vre, vlera. Ode da allahu jellwala al a'rab ashad kufran wa nifaqan. Nomadët, bedevit e kanë kufrin më të rëndë dhe hipokrizin. Dinë mevojë hipokrizijë, nuk ta marr mendja. Ata kyfis jetonin nësi në vende. I ard pejgamberit s.a.s.j një lajm se kyfis pas argës së pejgamberit alayhi salatu wassalam nga Takimi i fundit me Abu Sufjanin ku nuk pat lufte, të cila u quajt Bedri i fundit, ku ushin taku por nuk pat lufth, ata rreth ta than takrim na puna me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shiko nuk pushtonte ajo inati kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kryetari i këtij fisit ishte Harith ibn Abi Dhirar. Ishte kryetari i këtij fisit. I ardh se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëshiron me me e sulmuhet në Medinë dhe me bo telashe pe nga mërë a.s. salatu e selam ja dërgon një shok të ti Burejde Burejde ibn al-Hasib kë shkon të këta dhe pyjet se shka ki një plan dhe ato normal një herë shokin si të dyshim atara a ju thot unë jam me juve Unë veshë dëshiroj të adi, a muj me me, me, me ndih mu kështu, dhe të shumë pas e prej dobive se a lejohët muslimani më thonë arbikut kështu. Atara atë athojmë po e kemi vendosë me e sulmue Muhammedin dhe do të qëronjohësim fuqin e ti. Atara a i shpejton shpejt dhe i të regon për ingamberit sallallahu aleyhi vësallem për ingamberi aleyhi salatu sallam thyrë thyr shokët e ti dhe mbledhën 700 shok dhe 30 shokët kalorës dhe i mbledh pejgamberi alay salatu wassalam çt shkon dhe t'ju jap mësime këtij fisit. Shkon pejgamberi alay salatu wassalam dhe i shkon te shtëpitë të tyre. Të Kur shkon atje, pejgamberi alay salatu wassalam ndalet tek një bunar i quajtur El Muraysi'. Kjo e kishte emrin ajo ai pusdhai ai bunarin. Prandaj kjo luftë nifet edhe me luftën e fisit mustalik Po një vëtë edhe me jemën e lufta e murejsihi, nëse aty është një ufë. Për para në të kaluarën kanë luftu afer ujrave, që tjetë më, më e fuqishme për ushtarët, të kenë furnizim dhe të kenë valigjen më afer. Andoj shkoj për nga mërë, salatu vë selam. Kur shkoj atje, si zakonshën, këta të cilët i rritnin fjalet, kur u balafaconin, me Muhamedi dhe Ali salatu vesselam sikishin takat. Nuk kishin takat. Andaj kombej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtëpitë e tyre, por ta apo e vërtetoi se ata janë nisur për ta luftuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kur shkon atje ata të gjithë ka përderdhën dhe ikin të gjithë. Adara pejgamberi alaihi salatu vesselam do me tyre një gjua që mes shigjetave, porse nuk pat të vrarë nga shokët e pejgamberisë sallallahu alaihi ve sellem por dashni u vron një an nga shokët e pejgamberisë sallallahu alaihi ve sellem por se jo nga jo besimtarët por nga nga muslimanët gabimisht u vron duke duke ju qëse që përmendëm në Uhud janë rra shumë prej sahabëve ndërmjet veti pse nga se u zhboth tollovi e madhe se ka pa kush me kan po po po po xhughohet dhe po sulmohet andaj kjo ndodh Pas taj ku pushoj lufta, shikojnë se si kanë rridoj gjërat. Andaj, pengamir, a.s. i gjenë të dobet dhe merë për të tëre dikun një të shinë rober. Dhe pasuri të madhe nga devet, dikun dimi deve e shumë për e deleve e shumë për e armëve imbesin pengamir i se zillëm ghanime, ghanimet nga Nga kjo lukë, të gjithë ikin Nga mesi i të Robruarve Ishte një Vajz Kjo vajz ishte vajza krijetarit Vajza e, vajz e Harit i bën e bidhirarit Ati të prisit të Të këti fisit Kjo vajz e kishë emënin gjuajrije Gjuajrije vajza e Krijetarit të fisit Mustalik Në të shtekin i të gjuhë gjuvejri është bashkotja për nga më verit Salallahu alaihi wasallam Andaj pas i shpërndahan Ato të mbledhurat e luftës Dhe kishin ik fisit i tër Ata që kishin mbet tash robër ishin shumë Për nga më verit Salallahu alaihi wasallam I shpërndahan Pas i e merë një të penstën Atëra e shpërndahan plashkën e luftës Nga mesi i plaçë kësë luftës ishte dhe kërrobresh E po e cila ishte gjithashtu vajzë e kretarit E tash kjo vajzë e kretarit natërshëm nuk frimon dhe nuk mendon Dhe nuk i shef sendet si i shef një njëri i natërshëm Andaj i takoj kjo vajzë një sahabijut hise Thebit ibnukajs, i takoj hise Dhe thuët se i katakuj një djalit agjës tasaj qike i takoj hise dhe kur i takoj asaj ajo zduroj dhe me një herë tha a bojmë mardheshje sa pare i donë që të shpaguhe të lirona prej robrijës a dhe në kërkoj dikun nëndë asë u kje i dojnë asë kanë qenë si si qese dhe dikun 360 dirhem i ka kërkuhe që të liroje ajo shka gjejt pare me liru që është kumitit ajo, realisht është është qarmatoz dhe krejta pasurit i janë morë. Atare, shkon dhe bëngamberi ale i salatu vë selam, dhe i thotë e kam një halë. Thotë në smuj menet të kjerë, nuk muj menet, shtu. Robrejsh të kisë muj menet. Thotë qka është puna? Thotë du me mdihmu me pagujtë vetë vetën të lirona për e këti. Atare bëngamberi ale i salatu vë selam i thotë, atë të tregojmë ditë qka më të mirë se kjo. A të tregojmë di shka më të mirë se kjo A ta japë një propozim më të mirë se kjo Thot Aisha radiallahu anha Gjuajria ka qenë njëzët veqare Qika e krijetarit të fisit mustalik Tu normalisht do të ndalimi me këtë dobin nga se dikush ka vezvesen kokat e ti Si për nga mirisem po i propozon kësa i vazhze Apo një propozim, është propozim martese Thot Aisha Kure pash këtë gruje që ardhë Më kapi gjeluzia Tha shkjo shpoton po po po gruja pengamberi së sëllem Ishte me laha Shkëlçend dhe nga bukuria Nuk e shifte dikush vetë se u mahnitke Kjo ka qenë Gruaja e krietarit Atare e i thot pengamberi së sëllem Ata të propozoj diqka më thmir A i thot qka më në qenë diqka më e mir Ja Rasullallah Thot eqdi kitabet e ki E te zawaju ki Thot, unë e të paguj Atë kërkesën për të liru nga robria Dhe kjo Kjo le tjet meher për martes Atëhera i thot, poja rësullallah Edhe martohet Për nga mirë a.s. Me, me këtë gruja Atëhera, kur dë gjohet lajmi Se është martu e për nga mirë a.s. Me gjuajrien E në këtë ras Kërrejtë e robrit për bje më kon Miqtë të Për nga meri së sëllëm Ketë fisja sa i gruje Tani ishin Abo Miçt për nga meri së sëllëm E kur për hapër lajmi Se për nga meri sëllëm U martu me gjuvejrien Atërë shpejtojnë sahabë dhe thojnë Nuk i takon sahabëve Mi amojt miçt për nga meri së sëllëm Rob Dhe i lirojnë krejt Të gjithë dhe ropërit lirojnë Thët aishë radiallahu anha s'ka gruje, më ebereqetshme dhe më bamirse ndaj popullit dhe vetë, se sa gjuajrije, pëse është bo shkak martesa me pengamirë a.s. që të gjithë të lirohen por jo me qkaq atëherë, atësë të lirohen e ndi një loj apo, kur tje robit si dijet pastaj apo, robit mundët me shkua dhe deri në ekzekutim dhe se realisht a jështë zonë pëngë luftë a i krimin e kabot tash vendosë zotnija i vetë që ka me bëhë me ta atërë ata e ndinë se ju dha jetëa për zdyti por se nuk mi afton me kash atërë gjuajria shkonë dhe i ban e, thirje babës vetë e pranon harith islamin e me pranimin e harithit kryetarit e pranon krejt bëni mustalik fejnë Allah u gjellë gjellënë kështu që nga kjo martes rezulton me cka me pranimin e tërfisit i cili fillimisht e luftoj për nga mbirin se zellem por të tani u bënën musliman. Andaj, këto martesat për nga mbirin se zellem me, me gratë shumë të apo kemi të përmenë neve se dikush vazhdon, vazhdon, zidomos propagandat në gazeta dhe media nga burimet të pandershme mundohen muslimane dhe me ju futë apo lëkundje, mjë ngrit dilemma, pluhur, enigma, ahu, pengamberi së sëllëm, sikur që përmendëm të zëjnë e bintu gjahsh, zëjnë e bja vajza e gjahshit, thamë e martoj me zëjti në harithe, pastaj, apo ki detalë në mungoj dje, për ta qërëcu në gjarin, një vjetë që ndrojtë e zëjti, pastaj Allah u gjelotat të kime mërtu tash, për me shkull një tradit, atëherë e shkurorzoj zëjti, e priti periudën e i detit pasta i pasi u pastruhe e mërtoj për nga mërja lejë së ratë të selam kër rast rast të ajshës apo, dhe rast të gjuajriës dikan mundet me me, me, me ingrit ati polemikan në vetë vetën e vetë qoftë por se duhet me ka një kujdeshën nëse mundet me, me fluturu besimi tina, zotin arut për nga mërja lejë së lam, pëse i mërton të këtë gra nuk i mërton të për ataç ka martohet burri dhe gruaja në rinin e vet. Allësh ka thënë nga fillim Hadixhen e martoi 40 vjeç, ai ishte 25 vjeçar. Në moshën më të re u martu me me të vej, me të moshume. Derisa kur ishte i vjetër, Allahu selam u martua dhe me gra të të reja, Apseval, princiumeve të zonë do t'i përmendem, por këtu ta ta ta shkoqejmë këtë detaj ishte edhe kjo që ti çetçon familjet. A të shiko gjuhajri e këtë fisi, tani për nga pengamber... mëstallit dhe pozit e benimustallit ishte shumë pozit kritike dhe shumë e rëndësishme nga se ishte mes mekës dhe medinës. Ata gjithë mund mundi me bërë problem, këtë ras për nga mësë e medinës, siguroj edhe rrugën tani. Tani një piesë dërmuse e rrugës ishte nga anë e për nga mësë e zëllim, apo të aqushë se ju bashkan gjitë edhe një piesë e vendeve medinës. Andaj, nga ki kanë, për ingamberi së zëllëm U martonte me këto gra Andaj, gjuve i rije Ishtë një gru shumë e devoqme Një gru e cila kishe si citë të mloja Dhe ishte krenare Andaj, për krenarista, au në smujme që ndru të ki Liram, qofte dhe me pare Liram, smujme që ndru këtu Andaj, kjo ishte ajo qka Për ingamberi, salatë të selam E boni në, në këtë nëgjarje Gjithashtu, djetarët pastaj Përmendën si në kë në këtë ekspedit me fisin bëni mustalik ka ndodhë në dy njarit më dhoja dy tragediti që uaj apo të emërtojmë si një loj për pjekë e për trazir brenda muslimatve në këtë luft ka ardhë me luftu edhe Abdullah ibn Ubej ibn Selul i kërë ishte qudi ki me dalë luft ki në hud i këthaj 300 pasë Apo, dhe ofendon të në kuptimin me, me, me tërthora zipe nga mirin zezëllëm, për i do gjonë të rites për i do gjonë mu e kësë me rarë në këtë luft kishtë e morë pjes dhe kjo ishtë i prejasoj qka a i her pasere e mbulon të vetë vetën e mbulon të vetë vetën dhe shkuar janë luft është një lojë rëziku dhe kur dikush marë rëzik njerëzit i hekin i, i, i largojnë dyshime qka i kam për ta Apo porse mund t'i kushtot, s'mundet më të chain filani hipokrit, ç'ka mundi? Pse e ka bëu kta, e ka bëu kta. Por ç'ka Allahu na dëshmon edhe më shumë. Ka marrë pjesë në luftë. Porse Ibn Hazal es-Qalani dhe nuk e thiri, i thotë subhanallahu. Më njëtë marr më pjesë më shumë fesad ka bërë se sa kështu janë disa njerëz. Ata kishte po t'nimojnë po të vajnë më shumë fesad. Dy ngjarë kanë ndodhur me kët kokën i cili morr pjesë në kët ekspedit. E para pra i tyre duke u këthi për ekspeditës, shkon një djal i ri nga mohajgjirët, dhe një djal i ri nga ensarat, shkon me mush ujt e bunari. Dhe djemë tri, ishën edhe atat, duke ndih muha ekspeditën, fillojnë e nga të smohën pak, fillojnë edhe nga të smohën pak, dhe këj mohajgjirëve thotë, o, mohajgjirë, i thirë për, Kuptimin, e janë i ndimomi se jam rok me ketë. Dhe kjo e nësarve i thire nësarët, e ati ndodhë një përleshin. Pra, këta thërit i provokojnë këta të mëdojtë, e basta i nëzitët një lojtë konflikti jo, jo fizik, normal. Shpejton bë nga meri sëllëm dhe thotë, dëuha fe inëha mund tine tun. Thotë, lene këta, lene këto thyrje, e se kjo është endytë, dhe arom keqe, arome e lig. Pra, dawl jahilieh i tot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lene se kjo është thirrje e ignorancës, kuptimit ka thirr tash fëmia dhe tipo po po po po, po merr hapat lufte për fëmin tan. Pejgamberi alayhi salatu selam le t'andihmoje njoni për juve vëllavin e vet, ku rish zullumçar dhe ku i bëhet zullum. Në kët rast, nuk ka ashtu më vot. Po shikojë çështën dhe çetçoje probleme. Andaj pengambër Ali sallallahu alajhi wasalam e e çetsoj. Po ky rast i shkoj në vend ku ina Abdullah ibn Ubayn se lutit e shfrytzoj këto. E shfrytzoj. Çka boni? Tha në shpin ton, në borrin ton, na ka or e ke na strehu, je kena, kena ushqi. Edhe ushtart i gabon prej familjes ton, prej hazretit edhe prej Ausit edhe vjen edhe në nguc muhajgirit djallin ton a po edhe na me të lerue atare e thot s'kan pas faja ta qa kan thonë ushqeje qenin se në fund ajt havet e ka pas për qëllim kanë Muhammedin sa shëllim ushqeje qenin se prastaj ta në vet atare ban thirje që, që most do ndihmohet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Fondogjani furnizimin, mos e ndihmoni, ai s'ka rrugë dane vetëm se me dal prej këtu. Etas ti më ka na çka i kish mi xhiku këtë njeri. Apo, tash me të ka euforia. Ky ky me tensil edhe tërthorazi po thot, u sheje çeni se të ha. Mos anë ai tha, dhe kujt po ja xum këta? Kujt po ja xum? Ata i cili nuk e la me me arrit der te kafecitja ta faktikisht përna i ngucin ndjem të shpiton, së po këna mundësi që ka me po, së po në leki me, me u hakmar, atërë këto lajme i për cili, një djalë i ri cili ishte në mesin e tërë, ishte zedin në arkam, kjo ishte në mesin e tërë, atërë i tha për nga meri së sellëm, kështu dhe kështu ka thanaj, i trekoj për nga meri sëllë Allahu aleyhi sëllëm, në nërfjallë që e kishtë e thanë, Abdullah ibn Jobej tha, kur të këthemim Medine, i ndërshmi ka me përjashtu të ligun, i madhi ka me përjashtu të poshtri, e kishë për që dhe mune i madhi, Muhammed e Salam i poshtri do të përjashtoj. Atare, pengamberi, se se të më shqetcovët, mërzitit, zë kjo ishtë provokim, me, me, me ngritë trazira për të përqa radhët dhe sathat e muslimanve. Atare, pengamberi, ale i salatu e salam, diskutojnë me disa prej sahaveve të tina dhe dëshiron që ta ta i kalon këta dhe vjen omar e khattavi i thëtja Rasulullah më lejot ta egzekutoj së do rohët ke fjarë që a e ka thonë aje pengamberi së sellem shikoni këtu për cëllën me, me, me vëmendje fjarët e pengamberi së sellem nuk i tha nuk e meriton po për ja për, përmendi një arsuje tjetër E që, që e, e arshyetoj mos ekzekutimi Nuk thaj se meritor Jo, thadahu leje Këtë leje jo që se meritor Mi tham, pinga me sa më qen Vëlloj njëzit sot Njëzit thjesht nuk lejoj mi tham kështu ai zot, i A i pinga mberi zoti që i loli E ka, ka thirë të rëthorazi Ti thoje me fjallë të liga I poshtri, ka menzirë të poshtri A të rëtha leje La yatathadathun nasu anna Muhammeden yaqtulu ashaba. Sekan me than njerzit Muhamedit pi vraç qetvet. Çish më u shpjeguan njerza pastaj se ç'ka bë ky e ç'ka thon ky dhe se ki nuk është prej radhëve mia. Luf me ty ka dal. Ai po rad me ti, ai dha dikush, shiko, din mir me me realizu, do ton me këta jam. Dhe pastaj pas shpinë ai gërrmon atje. Pris atje. Dhe kjo për prisin është shumë shumë citat kritike. Andaj pejgamberi na mëson simet ngvoja, leje semelon, se me lan, se, se, me, se se nuk e meriton, jo. Se pastaj opinioni i çysh e kupton, publiku çe e kupton, njerëzit, andaj çfarë? Yatuhaddathun nas. Njerëzit kanë më thonë. Etash dikush thot, e çka na intereson neve njerëzit? Po ti se intereson vatia po, ka interesuar. Do nuk e ke na problem njerëzit me të folin çka doja. Jo, neve na intereson çka thonë njerëzit. Nëse feja Allahu xhëlaluallah ka or për të gjithë dhe shtrirja e kësa i fejo është të obligim misubët e muslimanëve, në kretë në mundësi që ka ta i kanë, andë është i konë Muhammed e Israëm tha, jo, leje, leje se kanë me tha njerëzit, kështu dhe kështu. Atherë, pengamberi al-Issalatu, vësselam, fletë edhe me Saad ibn Ubede, Saad ibn Ubede, dhe i thotë, e disa prejtërë i thonë njerë, rësullallah, kifmija ka prullojme të gabume, apo, e dikush prejtër Ishtë problem sa ishtë imad, abdullajb një obejm një selulli ishtë imad, imad 300 ushtarja ka këthi në luftën e uhudit, në shifrate e kësa i kohë i bje me mija me ti këthi, me mija muslimat dhe gjemat me ti tërheqë lërgë vetës, andaj ishte problematik, andaj dikush pe nga mësa me voshgonte me, me qëtësi këtë uh, të razirë, dhe tha pe nga mërë Alei Salat e cëni, Esne, vazhdo në rruka. Në këtë kohë ishte palca e djelit. Për nga më berisë e zellem nuk e kishte zanat me ecë në kupën e nëzeti, më majën e nëzeti. A ndëtë e në disa prejsaat dhe një rësullë Allah, kur s'ke hetë këtë zetë, të pushojna. Por se për nga më zemë do shte ta defokuson situatë, ose ishtë për pak me, me eskalu situatë, ta mane kishin kry një pon me arë për një pun me ramat keqe e e e poshtë në armikun po tash brenda, ande armiku brend, shumë shumë i mbren çon shumë më i rrezikshëm, shumë më i ndëgjshëm dhe prek nerva ku ti nuk çkon mendja, që do ta shoh më rastin tjetër edhe më vështirë. Andaj përsam filloj të them ecni, ecni. Vazdoi përsam rrugën, thonë Zaabët edhe fargën e falqe jo me atë çetçien që e, e, e kishme pa atë përsam. E falte si më thanë me një lloj mënyre pak më të shpejt, ecni. Pse në ecni tade vogulsoje derisa i kapi kotja dhe fletën. Të gjithë fletën, pasaj u zgju prap benzat, vazhdoi rrugën. Këtë ka komentuar shoku ë dietarët, këtë veprim me shokët e pejgamberit (sallallahu alajhi wasallam) e komentuan si e, zhvendosje vëmendjes. Nëse ishte fitili i kalt, ishte mundësia më e skaluar lufta. Andaj pejgamberi (sallallahu alajhi wasallam) me një strategji shumë të hatashme, me një ulsi shumë largpancë e e çetçoi kët kët vrrullt të, të cilën e kishte provokue Abdullah ibni Ubay ibni Seluli. Atë vjen nga Meraleh Salatullahu selam i ardhur prej prej sahabe tha ja rasulullah pse ky ndryshim? Pse këtë manovra? Atë i tha a e ke dëgjuar ka thënë shoku i juve? Atë tha çka ka thënë ja rasulullah? Ka thënë kam me nxirt të po ushrin i madh i Useid ibn Hudairi I tha, ja Rasul Allah Po ti e i madi i pošri, e i poshtri, ti ki me përdojnë ata E qëtësoj pengamberin Sallallahu alaihi wa sallam Por që pengamberin alaihi salatu wa sallam E gjvendosi vë me indjen Gjatë rrugës Zvrit një sura shumë rëndësishme Cëla sura? Suratul munafikun Surja munafika dhe E Allahu gjellë gjelaluhu E i të regojë Muhammed alaihi salatu wa sallam Se ajtë dialogësh i skarrajt Ajaloshi nuk ka rrit. Andaj pejgamberi sallallahu se alaihi wasallam ia ja morr veshin e tij, nat ia përkdheli, tha sadaka. Në të vërtetën e ka thon ky vesh. Kuptimin e të vërtetën e ka dëgju kish, dhe nuk ka nuk ka gënjie. Andaj Allahu te bareke ve teala i tregoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se munafikat janë ata të cilët i kanë thon fiala, i kanë thon fiala. Andaj Allahu جل و علا ezbriti kët surë. Pastaj në kët Ekspedit ndodhi edhe një edhe një trazir tjetër e cila ishte ndoshta edhe më errancë kjo. Cila ishte ajo? Gjatë ekspeditës tregon Aisha radhiyallahu anha, fadnëket ekspedit e kisha shortin unë më shkova me pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam. Pejgamberi a lejoja sam kur ka shkuan në ekspeditë apo në luftra apo e ka marrë ndonjëherë një një gruaje me vete? thot pengamberis e sellem nëzirri short, shorti më ramuhet e pas taj shkum na në fisim benin mustalik, anda jojo e përmendi gjuvejrien ta vetë se e pash po hini të tenda e kuptova, qëka o muambejti por se në këtë njarje u provokun deri ajshëns radiallahu anha pasi e qëtësoj pengamberis e njërën tragedi e kalli tjetërën, Abdullah ibn Jobejb një seluli, kështu janë kështu janë kështë njërë, Zotin Arutë Të mamë shuhët nja, a i zbohët rahat. E mendo nja një tjetër. E, e mendo një tjetër. E provokon një tjetër. E forkon një tjetër. Thotë, subas, nuk, nuk, nuk shkoj kjo, nuk njeri zjarë. Andaj dha Allahu gjellë gjellë luhu për jehudët. Dhe këtate cilat kishim, miç të të tëre. Kullëma e u kadu. Nalë dhalil harbi atfa ahallah. Gjithmon kër e kalin fitilin për luftë, Allahu e shumë Dikush kështu e ka tabiat Së mundët me nejta i pa, pa ndirë një përleshje Pa ndirë një, një konflikt A dhe vështu si dorë të më konë shumë kujdeshë Ndo shta ditën e gjikimit mundët për radhit ka Këta njerë zotin arujt E mundët me, me pas probleme Për nga mberin së sellem Atëherë duke u këthije Preksaj ekspedite Të regon Aisha se qka i ndodhi Thatë Aisha Radiallahu anha Dola me për nga mberin së sellem pasi kështë të zvrit hijabi mbulesa kur kështë të zvrit hijabi në vitin e katërt të hijiri në vitin e katërt të hijiri thotë dhe dole me pengamirë atë i sara të sëram dhe mu ma këshin vendos një loj dhomet vogël apo një loj karoce cila në gjitët në bidejëve për, për, për të vendos una ati dhe jo ishte embullume dhe nuk shifeshe prej ati Thot dhe kërë u këthim për në medine, u ndalë shme her pashere për të, për të pushuë. Thot dhe, kërë kishën të një nevoj, u ndalë të deveja dhe une kryshën nevojët e mija, pas taj vendosësha në të në karrozë dhe vazhdojnë të rruga. Thot, një të ndalër më hupi, më një të ndalër që kishtë një nevoj, thot më hupi një qafore. Thot, Thot dhe unë e filoha me kërku qaforët Një loj zingjiri që ka kishte Thot dhe s'kisha mundësi të gjej Dhe filoha me ullumtu pak më gjatë Deri sa ata me ndunë se ku më hip mrejna Nga sa ata sahabët që ka e, e ndihmonën me hip ka roc Atë at, lojnë e shtëpizës së vogël Me hip në deve, ata nuk i shikon që Apo dhe ata me ndunë se ka i a isha Nga që ishte 15 veçare Kanë vendu se ka i Aisha dhe ata e kanë vendu së devën dhe janë njësë. Atëherë Aisha mbetit vetër. Aisha mbetit vetër. Thot Aisha radiallahu anha. Thot kure murë ata naltë, thot nuk ju kështë shku mendja se ajo pak ma e lejtë. Thot se dhe une i isha zaiftë. Rëku kështë ku mendja se s'ko njeri mrejnda. Thot dhe gjithashtu, thot isha e vogël në vitehë. Shiko këtë këto detaje, pastaj na do të përmendni në mësimet ose ti ka përmend detajet. Thotë dësha e vogël në vite. Por nuk e kishat nuk kishëm mëlçish. Shku ndër mend se kështu ka menduar pastaj akuza. Thotë dhe ata u nisën, thotë dhe unë kur shkova te vendi nuk e dheta kërkan. Vrapova pak, ata kishin shkollë art. Sen kam, mededeve, kam unëci, me deve, s'ka mundsi me u nzon. A dharë fylla dhe shëtçova dhe ullët dhe e zëngjumit dhe vjen pasaj një sahabe i quajtur Safuan ibnul Muattal dhe kur e sheth thot a ishe radiallahu anha nga gjumi me ishte zbulu fëtira e a im pa dhe të parasem me u pa hijabi a im kish njof nga se vitin e katërt ka zbrit hijabi dhe vë, e, gratë e pejënësëm kretë të gjitha kanë gjithë të mbuluara në në fitir thot dhe nga gjumi mu kishtë zbulu fitira e ajmë njofti dhe tha inna lillahi o inna ilahi raji un nëtë Allahu tjena dhe, dhe Allahu kina mbukthi s'ka di që ka të fole njëse ka po gruji në venzam vet që ka ka ndotash atërë thot une shpejtë mbulova e mbulova ftyren time thot as një fjalë s'ma ka thonë tjetër e përgaditi dhe të devën dhe hipëm Hipan deve, aje drejton të me, me deve. Deri sa thot, i nëzunëm dhe i kapëm atë karavani dhe ushtarë të pingamberit sallallahu aleyhi wasallem. Thot, atërë kur unë pa në muë e të ardhë me safuan, i mëll mu atëtar tash për ta kuptu pasaj që që ka saju dhe fabriku abdu dhajt një vejt së lulli, tash paramendo, për e mësëm ka mëri, ushtarë ka mëri, po vjen vesh një gruja vesh me një burë. Ebtaj ay post ayonald e thot Aisha radiyallahu anha falamara an nasu thalik kurat pa njerzit ket sken qalu ma qalu than cka than kuptimi nuk e detajlizoj cka than po than cka than wa halaka man halak aw skatruu kush u skatruu e ka thon skatrim ata icili ka fol per Aisha radiyallahu anha wa kan alladhi tawalla al ifka e a i cili e fabrikoj shpifjen dhe iftiran Abdullah ibn Ubej ibn Selun Abdullah ibn Ubej ibn Selun e thot kur u këthim medine thot fillu njerëzit me fol e muzgjëlu ki mua vet atare thot e varejta një ndryshim të pengaberis e sellë nga se të folurat nuk ishin kuptimin direkt po tërthorazi flisështë në përmezlise, apo, qikur, mua vetit kur çarkulloj, po s'janë të qarta. Tho dhe Filova, e pash në ndryshim të pengamberi se zëllem, nuk e kish muat raport me mu në njësoj, por se nuk tregon të, të edhe shumë ndryshim, njësëm, nuk, nuk dinti që ka pëndod. Atër, thot, Filova, edhe ankojshën nga një smundje. Tho një ditë vrej ditë dhe dojnë një një voj, ta kryj me umë mu mës Mistah është një njëri që si li ka morë pjesë në bedër E nëna vetë ka qenë qika tesës e bubekrit Umu Mistah, qika tesës e bubekrit Kur del me ketë, ajshën I thotë, ta i se mistah U shkatru mistahi U shkatru Kë i thotë, sa ketë që jetu fol, ajshën Thotë, pse pe përmen një ushtar të bedrit Me kësi vjali Njëse ata të zëtë kishin qenë mbedër Kërej të dishin se ato janë të mëdoj Së lejëshin me volë për ta A të rëdhë, pëse për volë për ta Nana për djallin për volë Unë mu mistah Nana mistahit për mistahin A dherë i tha Ejhën ta A dherë dhe rë, oj bia ime A valem të sma ima kal A se ki dëgju që ka tham Tha jo Që ka tham Thot Ka tham Kështu dhe kështu prej iftiras Atarë thot usmuna edhe ma shumë Usmuna edhe ma shum. shumë Do të shumë mi se prej dobive që kanëtër djetarë Dhe se akuza munët me të smu Shpifja munët me të smu Dhe sot me, me, me studimet bashkohore Kanë arrit në përfundim se Akuza dhe bara dhe brenga Munë me da pru kanëtër A të do të usmuna shumë Thot Aisha Radiallahu Anha Tho të hynë atë, për nga mire a.s. dhe filloj me folë me të ftoftë, shumë ftoftë. Tho dhe nuk këmë përgdhelte me, me, me përgdhelin e zakonqme. Atër e i thash, ja Rasulullah, amje pleje që këtë në naimë dhe babajam. A kjo është një loj e, ngushlimi i, i, i nusës dhe i, i gruas, kur këmë një telashe të, të shpia, ku është vendi këmën të mustrehu të nëna dhe baba po dikush përshimu me i natë, e s'ka o me shku, këto ki me plasë kërej, e nuk shu okshtu, ta përës rëmë, shko, i dhavë leje për nga berisë e sellem, me shkuve, edhe shkoj të nëna vetë, i tha, a jetë të dëgjushka jenë të folë, a jetë të dëgjushka jenë të folë, atër nëna vetë i tha, lecoja vetës, dhe ja defekusoj rastin, në thë shiko, një nusë e rejë si ti, të një burë i matës i p ortake ati, është nërmale që me, me pasë kësi fjali, apo është nërmale me, me folë kësi fjali, dhe filloj me me jalecu e qikës vetë. Pastaj e, ka fillu me qajtë dhe ka pa Ebu Bekri radhjallahu anë vajzën e vetë duke qajtë por se Ebu Bekri tani ishte ndytehe vajzës, vajzës pa akuzohet shoku rësullullahi njëriu më afërt i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Aisha ziddet të kush mua ankuar pejgamber sa më priti ftoft këta nuk kishin domethën apo e timire kia do të thotë problemi sa ai cili është mbi të është pejgamberi zoti dhe xhelaluhu moi moral me moi ndershmë pra e ka ploj Medinë një zymty të njerëzit e mirë u ka ploj një zymty shumë e madhe dhe thot Aisha radhiyallahu anha do ta përmendni Gati më vdicën baba dhe nana prejtë kestit Këshin me të më te Asë ndej, asë këndej Këni vajza, këni pengamirja në i salatu Dhe kështu, pas ta e herë dhe një glua tjetër Nga nësarat Dhe filloj dhe me detalizu që ka në than Filloj me detalizu që ka në than Atë herë mërzia ushtu edhe ma shumë Thot, kure këmë dëgju, dëgju detalish ka janë të fol Hërë të më gëshijë më ratë fiktë dhe kanë qajtë me natë dhe lisa kanë të mplasë mëlqia pre të qajtërit dhe nuk disha kujtë mja dëshmu atëherë në këtë situatë për nga mirë i salatë të selam i thirë dy shok të vetë edhe familiar të vetë i thirë Alion edhe i thirë Usame bënu Zejdin gjarin e Zejdit i bënu Harifes të cime kështë e pasë të birësumë në, në kohën e para për nga mberis i thirë këta njërës dhe i thotë qëka me ba më janë gushtu e lidhjet dhe shpallje e ndesh nuk ishte zbrit atër fol Usama i pari thotë gja Rasul Allah thotë familja jote, familje e ndërshve lej mu abetet nuk ka të keqen familjen tane e Aliju Aliju normalisht një, një, një loj edhe më kuptimin më burror dhe thët Ibn Hajarës Kalani fjali e Alijut ishte tja lecoju në pingamin së da me tjerat tjerat në qkojnë ku të qkojnë a thërë i thët Aliju radhja Allah po ka grasa dush ta zavendësënë Allah omeni tjetër Edhjetar dhe djetarët e kanë komentu pëse Aliju ka fol kështu këta është mi thënë se për mu pingamberi a me rëndësi dhe pësa nuk, nuk foli për ta a thërë pingamberi a lejë salatu sëlami thë I tha, nëse ka mënëci me thirë një robreshet cila ka qenë me to E, e ka po se emnin beriva E cila ka qenë shëshëruse e ajshës Thanë, a ka mënëci thi me thirë këta dhe me vete dhe këta Qa po thot kjo? A tëre thyrën e i thanë A ke po diçka që të kashtu në dyshim? Tha jo, vallahi Pasha ata i cilë të ka dërgu me dëtë vërtetën Vallahi, s'kun po të ajshë asë një sen që ka qenë e dyshim Atëherë njëri prej tëre, apo, eshtim, nuk ka qenë qen, grue, atëherë Rubresha ka pas një lojt, trajtimi pak madhë beqet, nuk i ka pas të drejt atë të gjitha, atëherë eshtim, njëri prej sape dhe tëtë, fol drejt, kuptimin të vërtetoja e ka për një merë. Atëherë i tha, vallaj nuk kam po asë një sen që, fut dyshim edhe ndjelë të, të këqia për, por gruin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ader pejgamberi alayhi salatu wassalam ngrihet në minber në xhaminë e tij. E thotë ja mashara muslimin, o ju musliman, men ya'zuruni min rajulin qad balaghani adahu fi ahli beyti. O ju musliman, kush model krah për një njerëi i cili po akuzon ndërën e familjes time? Dhe Wallahi ma alim tu Dhe Wallahi nuk di për familjen ti me vetëm se të mira Dhe vetëm se ndërshmëri Thot, Dhe e kanë fut në këtë skenë një djalë dhe shokin tem Safuan ibnul Muattal e Sulemi Dhe dhe ki shok ojtë i ndërshmë Dhe nuk ka bohë diqka që mundët me jatsënue Nderin as ati po asë grujës timë Para me ndoni të ndëruar gjëmatli, të ndëruar gëzra Prisi muslimanve Po sikletavët Me këtë siklete kanë sikletavë në, në ndërën e vetë Kështu janë kriminelet Kështu janë kriminelet Nuk zxedhin metoda Edhe me, me, me prek kush prekë kush prekët Pe nga meri se zemë me kanë qëcu Dheri në këtë gradë Atëherë thot Transmetusi Ungrit Saad ibn Muadhi Saad ibn Muadhi I cili kanë ndru jetë mas luftës hendekët Këy Ki kishte pranuar prej priza Islamin. Thaja Rasulullah, "Unë do të dal krah." Unë do të dal krah ja Rasulullah. Thot, thot, ja Rasul thot si të jet prej eusit, prej timëve. Ata dartunë mirë herë ekzekutoj. Se si nuk e din kush është ku për ka po po fjal. Thot, "E nëse pri ton të jet prej vjaznive tonë të Hazreqit, që kemi muslimanë dhe ata janë muslimanë." Thot, "A dart ti vesh jepë urdhrin e na e zbatojna." Atar ngritet një tjetër sahabë. Edh thot Sa'id ibn Ubadah. Edh ky ishte njëri një i ndarshëm. Tha di jo ja, vallahi se s'un ki më mëshua ti as s'un ki më prek. Sa'id ibn Ubadah ki shoq ibn Selul. Dhe ki nuk janë merë temen jasht e ban këta. Apo di kush thot çish be filani sai mira, sai ndarshëm. Çish për shaq se aj shoqiva taj prisht. Etash ja rast. Sa'd ibn Ubede radiallahu anë thot jo dhe Allah i së në prek kanë së në prek Abdullah ibn Ubej ibn Seluli thot asë në prek asë në i bakë asë një sen damë atarë ngritët një tjetër prijës Usaid ibn Hudhejr radiallahu anë edhe i drejtojt Sa'dit ibn Ubedes thot këdheb të le umru Allah Thët, pasha Allah unë ke gënji Nuk është ashtu Thët, le nektu lenne Dhe ta ekzikutojmë Fë inë ke munafikun Të gjadilu anil munafikin Sepse të qenë ke munafik dhe pimbron munafikat Edhe pas taj Ungrit edhe një përleshe Thët, sheikhul islam Ibnu të imija Këtë rast, usajdi mi hudajri E bonit tekfir kan Saad i bën u badem A ti e munafik dhe i mbron munafika. Thoth, por se nuk ishtë punktu... Pra, I tha ti e qafir, që e mshënë kufrin. Tho shë e khusam të i mije, por se këtu ishtë puna e shëshri, shka e kishin me Ibni Selunim. Atarë për nga mberi se sellem fillon me qëcuhe situatën dhe fillon me, me mbledh ataj cila ishte trazuhe dhe i ullë tensionet për nga mberi Alehi Salatu vë selam. Atëherë, Për nga mirë alai salatu e selam Shkonte shtëpia e Ebu Bekrit Tek vajza e vet Atara Për nga mirë alai salatu e selam Fillon me falenderu Allahum të barëk E dhe në fund thot Dhe më pas e më më baad Thot ja Aisha Thot oj Aisha Kush për full Për nga mirë me grën e vet Me qikën e Ebu Bekrit Në prezenc nana dhe baba Thot oj Aisha në ka arrit për ti kështu dhe kështu nuk e përmeni qka edhe këta do t'i përmeni për i dobive të shumë ta thot nëse je e pasër do të regoje Allahu për pasërti në të ndë e nëse të ka shku mendja për dhe një gjuna festeghfirillah vë tubi i lejhi e nëse të ka shku mendja për një gjuna shika, nuk tëto të, të, të kevo gjuna dhe të ka shku mendja për dhe një gjuna Atëherë, ban një stikfarë dhe pëndohë të Allahu të barëke vë të alë. Nga se robë i kër e pranon gjurahin dhe pëndohë të Allahu gjellë gjelluhu i a ja falë Allahu të barëke vë të alë. Atëherë, kër e përfundoj fjalin për nga Meri Se Sëllem thot Aisha e mu tash mundallën lotët, e tashkur lotët, tash pohim bisedime. Atëherë, i thashë Babë është thëmë, folë O babë, kuptimi të ashti e ma i ma folë ti Atërë e thëmë e bubekri, vëllohi zdi që ka me folë I hutuëm, i, i, i, i, i humët, në të në anë, nuk diket që ka të folë Që ka të folë, që ka të thojë Atërë e thëmë, oj në na e me folë ti Sikleti ma Atërë e thëmë, vëllohi zdi që ka me folë Atërë e thëmë, masis po folë një asnioni Atërë e thëmë, po flasë une Thot, vëllahi, nuk e pranoj asë njënën në që ka thave. Nuk e pranoj asë njënën në që ka thave. Dhe thot, kështu. Thot, juve ju ka vendosë në brendinë e juve që to shka podëgjohet. Thot, si kur une ta pranoj, si kur une ta pranoj fajnë, edhe pse e di se si janë fajtore, ju kini me thonë, kini me mbesu. Apo? Thot, E nëse nuk e pranoj fajin, e lepse s'jam fajtore, dhëtë ju s'kini me mbesu. Ata rëthot, une nuk kam që kam e thonë për vetë se ata që ka e ka thonë, baba Jusufit. Thot, aisha, prej tronditje që kam kishëra, së më kujtojke emni babës Jusufit. Jakub, thot, nuk më kujtojke, që që ka emni, nga se tronditje e ahum njëri unë, e, e, e defokusonja ahum kreta, zdi që ka të pojët. Thot dhe vetëm i thash Fe sabur unë gjemin O Allahul mustean Alama thasifon Thot durimi është i mirë Dhe Allah o është ai cili kërkohet Dima për ti Për këta që ka për ma Cilsoni Këta e ka thonë Jakubi kur Kër i ka thonë Pe gjej erën e Jusufit Ato i ka thonë Pak mdu këtë kilivrit Jusufit ka ndru jet Para shumë viteve Ti përmënjë Jusufit a, a i tha Ani unë përbaj sabur Allah o ka me mlimu e P til solet. A dar thot dhe ja ktheva shpinën. A ka drejt me ja kthesh shpinën? Apo po akuzo. Ja ktheva shpinën, thot dhe nuk ka shkuar as disa çaste vetëm se pejgamberi s.a.s.e. e, e ka pi ajo gjendja e sbritjes së palljes. Filloi mundjërsit pejgamberi s.a.s.e. dhe fillojnë mi dal djersat në trupin e tij na sikur Margaritaret mia ja nxirrën në tru, nga xhersitët e djati ishin kurivit të shpallja të ndriçuame. Të ndriçuame. Thotë dhe kur u kryi procesi i shpalljes, atare pejgamberi Ali salatu vesselam filloi me me buzëqesh. Dhe i tha O Ayşe, ja Wallahi të ka pastruar Allahu te barekehu te ala. Thotë i th më tha nana jeme, ngritë të pengamberi sa sellem. I tha, pe nësë nëmë të ka pastru Allah. Ata nana i tha, ngritë të pengamberi sa sellem. Aisha i tha, jo vëllohaj nuk qonat e aj. E asë që e falenderoj, kërkan përveca Allah unë të bërëke, o të e alla. Kë ishtë një gjarja e cila e kishte trilua dhe kishte rrëdoj në këtë forët dhe cilën e të regu. Cilat a jetë e kanë zbritë, Transmet ayeten po e kam pastruar Aisha radhiyallahu anha. Do dicitojm disa prej, prej te tha Allahu te bareke ve teala innal ladina ja'u bil ifk ifki usmatun minkum. Ata te cvet e kan sjell iftirajen jan nje grup per juve. La tahsabuhu sharra lakum. Mos mendoni sherr ata, bel huwa khair. Ma dhe është ajo khair per juve. Likul imrin minhum maktasaba min al ifk që ka morë pjesë në këtë trillim do të këtë pjesë të gjonahit Walle dhite walle kibarahu a i cile ka fabrikue dhe ka kryesori i kësaj trillimit thot lehu a dhebun a dhim a i do të këtë një dënim të dhenqen atër thëtë allahu të barë kjo atër në jetin tjetër lawla idhë se miqë të muhu e pse ju kërët dë gjuthë këtë në gjarje Dhanë në l'minune O l'minati bi enfuzihim khajra Se s'mendut khajr Këj qërtim Për kanë blente, për krejt Andaj kanë thandu se transmitos Kër kanë zbjit të ajete Prejt të i pa dhe dhe të i fundi Në kanë qërtuve Pse s'mendut khajr Dhe këta Allah e boni ligj Që në të ardhmen, të shushitin lajmet Të miren me, me kujdes Atëher për nga bere ale i salatu u selam e mor disa preatorë të cilët kishin filluar me fol në këtë iftira dhe i goditin nga 80 kamxhik nga 80 kamxhik preatorë të cilët i goditim me kamxhik ishte mistah ibnu utatha dhe al-tezes kujt e u bën këso di 80 kamxhika dhe kishte mor pjesë ku mbeder mbeder Tjetër, Hassani ibn Thabit Ajë cilë e ndihmonë dhe me pengamberin së zëllëm me, me poezi Shkrundë dhe për pengamberin së zëllëm dhe inëzitë të shokë dhe pengamberin së zëllëm Tjetër, hamënë të bintu Gjahsh Hamënë të bintu Gjahsh Kjo kusha motra e zënevi Pse, filloj me, me fol e, e goditë i pengamberin së zëllëm dhe Pështoj a i cilë e kështë të fabrikue Këtë problem Kështë pështoj? Abdullah ibn Jobej ibn Seluri A i nuk u godit Pse nuk u godit? Tha unë nuk këmë thonë Juk i një thonë A i tha unë se kam bakta Juk i një thonë A i kështë të fabriku Djetar këti andalë shumë Qish mundet krijesori As një kam gjikë nuk e ka morë Pse valë? Nga se kanë thonë Abdullah ibn Jobej ibn Seluri Qa shtuk banë të manovra në për po thoin çështo. Ja kanë nis me thon çështo. Ai e thoi ke. Shem vjen dikush thot po thoin me çështo. Po ti lip njerit kush e ka thon dhe realisht ai e ka thon. Po për çka çaj frikacak son thot kanë thon. Po famune thot çështo po vloj. E pastaj kur e shef se lajmi ka marr për hap, për masa e thot jo jo un skum thon. Ku më jeta çe ka thon? A ndaj ke kish ke zotsi. Ja kish ke zotsi dhe nuk më mor kanjike. Daktar thon pse nuk mor kanjike. Se psa Allah u gjellu ala i tha Valehu adhabun adhim Ska problem Ama atat se se besojnë ahiretin kam problem Ajnë ahiret Këto shka murën kam gjika U pastruun E thajt ibn haqjela s'kalani Kam gjikin këtë dunja I takon besintarit Ajep, Pra me i fajn, shkojnë murë kam gjikin dhe Pastruhët e Allah u gjellu ala Po mirë, disa që pështojnë seher Disa që seher janë drejt Disa që seher ata kur nuk e kanë gabim Ato te Allah i kanë dhe pagushtrejt Andaj kujdes ma mira me pra nufajn Ma mira me i barë tati i më taksat Se me shku të zoti me gjuna E me tha shuj se i manipulova kejt E të zoti që haj, që manipulova Hajt që që manipulova Andaj i par i pështoj Zoti në rullit Pa i s'ka pështu realisht Andaj Filoj pas taj Hasan ibn Thabit Me shku me kërkue Ndjejste ajqa Radiallahu anha E filoj me shkujt poezi për Për Aisha radiallahu anha dhe me e lefdruhe Ebu Bekri e ndihmon të gjallin e të zizbet e ndihmon e me parën në kërësë ishle fukara kur ndohë dhe kja, bani be a Al Allah i mos tja pare nuk të ndihmoj me me pare a tërë Allahu i gjelluar e zbiti a jetë e mund në ketë kontekst të pastrimit të Aishës radiallahu anha a kish drejt? a kish drejt? po me, me, me, me një në gjeshmëri kish drejt? Maka preg apo vajzë dhe vajza me ajete u shfrytsua. Dhe nuk ish vetë vajza jemi, ish gruaja e pejgamberit Sallallahu alejhi dhe sallam. A kish drejt? Me, me ndal pagën dhe ndihmën? Po. Por sa Allah u juela edukoi, tha: "Wa la yattali ja ulul fazl minkum wasa". Ta mos bajnë be njerëzit e ndarshëm për Juve dhe Pasani ka e një tu ullil kurba, wal mesakine, wal muhajgjirine, fi se billa, qiko Allah nuk të haron veprën, edhe përse ki ka bu ma vonë, tha mos të bojnë bej pasunikat, dhe njërës të minë për juve, a qikoja përmendi pas, pasanin, se ishte një, një loj zëngini për asaj eh, familit pengamberis e sellem, e cila e ndihmon dhe pengamberi a.s. tha mos të bojnë bej, se së do të ndihmon familjarët e vetë, dhe fukarat e vetë, dhe atat e zët kan emigru për hit Allahu xhellahu ala mistahi realisht çka lipton Medinë po muhaxhir a da Allahu te baraka ve taala tha wal yafu wal yasfahu lati afsal la tenza morgjan me ta ela tuhibbu an yaghfira Allahu lakum an ugdani juve Allahu me afal e çka me fal e bubekrit tell me fal lati a i pozu me xhenat a nuk doni juve me afal Thaj bube kribela, o rabbi, Tha po, o zot i ebdu me ma fal, dhe shkoj i tha, mistahit do të vazhdoj, do të vazhdoj ndihman. Kjo ishte praje cila përmendën djetartë në, në këndjarje, dhe normal pasaj të ka disa e, detalet të tjera, disa prejtëre kanë thonë se në këndjarje ka zbrit të jemumi, por se vërteta është se të jemumi ka zbrit me, me një një një një një një një Tjetër, një një një një një një një një një një n e njajshme me ajshën ndalet e mërë qaforën por që kjo është në njajshme tjetër do të përmenim me një zratat e ardhën me lejnë e zundi gjelle gjelle e luhu të ndërruar që më të li që ka përfitojmë nga kjo nga këtë kjo njajshme e pat se në gjdo zhvillim për nga mbiri sesem që ka po e ban për veç fizikut të ti që po maltretohi dhe për tërturoj në lufta një pasnjëshme përvesh fizikët të, të ti luftë mas luftë ekspedit beder, uhud benu në nadirë, benu kajnuka khandek të buk hunain, benu kurejda benu mustalak arabët, nomadët apo brejnë da jashtë kur në ndalë për ingamberi së sëllëm? kur në ndalë? dohme të lë gjendel para me ndohë për ingamberi së sëllëm para kësaj, neve nuk e përmendë nëse thamë, ne nuk e kimi përmendë kënë një arjet para kësaj për ka shkuën një ekspedit në kufimet e Shamin. Atë ka luftu. Dhe ajo ishte një lloj paralajmërimi se do të vimë edhe më andaj. Apo ketë kjo muemi me kategorizuar torturë fizike. Por Allahu gjene nuk nuk e, e lavësh me këtë. E pastroi edhe prej brenda, një një, një, një, një lik për hebrejnda. Akuzat janë pasnjëshme. Ni ni ni ni lik po i thot rrit e çenin se të ha. Tash, më të regon një muë me ditë se dikush të ka thonë që shtu a i folë ti më atina dhe të ka thonë Allah o pinalt po që që ki ka thonë a i folë më ti atina me thonë dikush për tije se i poshtri do të dëbod nga i madhi e ka përshëllim vetën i madhi për nga medhin i poshtri kitë këta dhe në ketë sken Abdulla ibn, djali Ibni Selulit i tha ja Rasullallah si ta kish një jetë Me, me, me ekzekutu këtë babën tem ma lemua ma lemua tha jo jo s'kena me bokshtu me ta tha fener fuku bihi do të jemi të but me ta me dëme me ana dhe disa ajtë thot jam me juve shumë a kesh kër thot dikush jam me juve asa me tije qka ti bajsh ta prish si të otën dvanë të razira ta, për, ta përzin ujin ama thot jam me juve qa me bonke të rastë tha do të cilëmi but me ta. Andaj, djetartë e para prej dobivit që ka i përmendë nga kjo është Për nga më mërënë, se sellem, po zihej mërënda, po zihej, fjarët ndytat, fjarët liga, edhe majë madhja e prekën grujën e vetë ndërën, e, e cili, e mdoni, Për nga mërënë, para më doni, nësa e nga gjelosë, Për nga mërë, salatë u selam, sa është gjelosë, Për nga Tha, apeshif në gjelozin E njënën për e shokve të pengave saadit Tha po, të vallohi unë jam ma gjeloz Tha apeshif në gjelozin të ime Vallohi Allah është ma gjeloz Andaj e ka po haram zinon Se e ka po haram? Se gjelozon Allah ume po robin e vet Tu u vendos me një vend ku nuk e ka halal Andaj kjo që kanë në kuptan Nese je i mirë Dhe je i devot që Dhe njër A po Apo, përshemi më disa njërës janë, pse, pseve mund vim probleme, pseve mund, pse ule tërturora në shpirë, pseve njërësit nuk kanë tërtura. Bartën këtë aspekt, se të mirë tërturohën, të mirë tërturohën, edhe brenda, edhe jashtë, të mirë qaj, andaj, tha Aisha, mëlqinja këtë më plash për të kajtë mësë, e bu Bekri, akon të dejtë për të këtë së shka shka të voje, në në shka shka të të të të të të të të t Ta kuptojmë se njërzit e mirë tërturohen edhe fizikisht, edhe emocionalisht Ju prishën djenja Dhe ata janë njërzit e cilat mundohen prej, prej mrejnda Andaj pengamberi s.s. i tha Allahu gjeli gjelalu Leallake bëkhi unë nefset Ella jeku në mëminin Tha oë Muhammed Ki mu vra prej mrejna Si s'po poonë musliman Po mirë, qka kish mrejna Muhammed s.s. Dhimt Dhimbje kishte një lloj torture pse njerëz po drejtohen ç'i duan. Andaj kjo është mësimi i parë. Shtallod dobi i ka njer komentatori më ma i madh i kësaj ngjarje. Shihabuddin Ibn Hajar al-Asqalani shtroft musime. Dhe kjo është një libër i gjigantë që ai ka shkruar këtë detaj i madh 25 vite. E ne mi nuk kemi mundësinë të përmendim të gjitha por s'e do ti shkoçisin disa prej prej dobive. Do të mundohemi të largohemi dobive juridike. Por, përmenj me ato urësi të përgjithme dhe porësi dhe utëzime të cilat neve ne na bojnë dobi në jetët e përgjithme. Prej tëre, është që të përdorën fjallët të përgjithme krahës atëre të cilat kanë bë gjuna. Sa të djib një haqër dhe të kalani, e të uti e. Por shembo, kur ardë usajdi një hudajri, edhe sajdi një muadhi, tha një Rasul Allah, pëse po hes në kupën e në zetin matë marë, çka thapë nga mbiri sallallah ta unikpenini kët shokën e juve çka po fol nuk i tha çka po fol nuk ja ka thënë çka po fol pse vao nga se ata çka e ja kishte karshi i cili kishte fol ish problematik ish njëri i cili nuk frenoi as me ajet as me hadith as me ka thon ky ka thonë ai vetë në këtë dhe situatën e vetë, pa da me ndoni shpëtoj, aje ba një punën me hangër, tre vejta kanë gjika, njënë i prejtyre, gruje, himne, aje nuk hangër kanë gjikë, shpëtoj, kështu, dinte manovra, tha Ibnu Hajsës Kalani, me kriminell të mëshefur, duhet ka dale, apo, kështu, andej këndej pse, asa problem, aje ban problem, të ratë që nështarja ka, morëja ka, shpartalupe nga mërit, sallallahu a tjetëra primësimeve që ka përmin djetarët është se lejohët, dhe kjo është juridikën dhe është të më shumë, dhe nga ona e normave dhe parimeve të fejtë islame, lejohët që të shërbejet gruaja e huaj nëse nuk ka kontakt direkt argument argument se ata plot për e tëre e udhetsin devën ku ishte aisha dhe së realisht, apo atas qka e kishim është. Edhe pse disa të dha thanë ajo nona e besimtare, po me një haniste grua e, e pejgamberit sasallahu alaihi dhe sallam. Prandaj dha Ibn Az-Zalazqani lejohet që të shërbet një grua të huaj nëse s'ka kontakt direkt. Apo nëse s'ka kontakt direkt me ta, normal ku duhet të mirë në të gjitha por eventivat dhe rezervat të cilat kanë mundësi me të çojë deri te dyshimi dhe vendosja e pozitive kritike. Gjithashtu thot Im në haqër, e les kaleni, lejo që gruaja të merë veprimtari të, të veta, pa u morë leje prej burrit nëse ja ka dhonë lejën e përgjithshme. Por shembrë, për nga meri zezellem, e ka lejua ishen, që hajë nëse ka nevoj, i thot ati i cili po odhej që devën, në le pak që i takry një nevoj timën. Apo, nësa të nuk e kam bosa si, si sot në e kena, Shpia, e, e, andej këndej, jo, ata e ndalë, a do është me morë ujnë me veti, e shumë dhisa, se e ndë me veti që me e kry një, nevojtë vetën. Atëherë këtu, kjo sa është bërëndësi, në këto raportet e ndërsjelta mes bashkërëtve, dhe problemet që ka vinë mes bashkërëtve, që ka, por shembo, ngritët dikush kënë aria në qilë dhe thotë, që është e kipati këtë punë pa më vetë muhe? Po ta shgryja s'ka mundësi, po s S'ka mundësi edhe tavolinën kur ta rrotulloi ka jetëron me drejt, apo dikush t'aj ka. S'ka me livrit kur gjatë shtëpia. Asë ndel këtu asë, s'mundet kështu. Po, një raport i përgjithshëm. Ajo do të më ditë se ti je krijuesori, ti je ai i cili jezotnia i udhëheqës shtëpijes, por çdo detaj nuk veten. A me bleg këta, po në tabelë që s'mund këjameti. Pse e ke bleg këta? Andaj, shikon njerëzit për shembull kur nuk kanë zemorxhana dhe nuk kanë lartpamës rrokën për gjëra të vogla. S'ka Nuk fol me gruaje për dy tre javë për çka? Thot pse ke votë këtë punë. Po mir, pe nga mirë, pejgambresam nuk i dhajshës çështi ta katër herë. Po zri, po shkon andaj këndej. Ku shtati më shku me Lip, Xherdanin. Jo, yeah, jo, yeah. jo. Ai dha leje. Ne harri i për leja pastaj pastaj të dish me edukuren tonë që ajo me dit kur duhet më bë lvizet. Pandaj ta kuptojmë këtë mësim sa shumë e në rëndësishëm, do sa kjo është ligjrat veti porse sa kemi nevojë mos të him konflikt me gratën tona për çka për, për, për sejnë dhe të cizat janë të dorës 2-3 por se të ndërtojmë një raport më më të fuqishëm dhe më të njëjshër dhe më i, i, i besushëm dërmet njëri tjetërit si, ja jep një leje e kësë në ratë, pash aja jo e din dhe duhet me bebru në bastë dhe sajë. Gjithashtu, kam përmen djetarët se lejo atë grua ja kur qëkon, dikon, misa firë apo të jetë në rrugë zbukurimet e vetam. Andaj ja Aisha kujt du shikoi në ekspeditë në luftë, jo më jo më shditë, luftë, por se mor xherdan me veti. Pse vallë, nëse nëse vetmohet me burdin e vet, ka të drejtë të ketë një lloj zbukurimi. Andaj lejohet ajh Nuhazen us kanë edhe kjo i përket ndës juridike që Gruaja të ketë zbukurimin e vetë nëse shkon dikon me normal me normat e Islamit të bolimit. Gjithashtu, e kjo është mësim i rëndësishëm, thad ibn Hazal es-Qalani. Në kat hadith ka argument se lejohet me humbtu pasurinë edhe nëse nuk është shumë me vlerë. Apo ajo ajo Jordan nuk ishte diçka shumë e madhe, për të thënë nuk i ka blerë diamante asaj. Jordan i thjesht Deri zëator kanë thënë, kanë bënë kanë bolemizuar dhe kanë thënë nuk ka pas dot një vlera as të artit as të argjendit. Po shumë e thjeshtë një një zbukurim i lirë. Etash, ajo po shkon pe lip. Apo, e dikush po shtat këto sikletava. Leja veç ka pe lip, pse kjo e kësaj bote, dunya, mos e lip dunyaën? Jo. Ajo çata ka? Çata ka dhe çata e lip. Andaj dai ajë në skallëri. Lejo që njeriu ta rupa surin e vent. Andaj njeriu te ke një pasuri a lejohet me rujt, a lejohet me kujdes për ta, edhe nëse nuk ka shumë lehtë, pse është e jotja, e ruan. Andaj nuk ka këtë kundërshtim celiatik që, që njeriu ta ruan kët pasuri. Gjithashtu në kët ka shumul hirsi alal mal. Mos merrte prumë me, me zell për pasuri. A kjo balancit tash më një herë. Me liban, po dhe s'ban me teprua, nga se kur e teprojn kërkim, ç'i çka i ndodhi? Ajo pak më shpejt kish afruar, ç'ka ç'ndodh kjo. Andaj sa njeriu duke kërkuar pasurinë vetë e duke u hutu pas pasurisë, ç'ka ndodh munën më i hub shumë pun ançore, do të thotë i kushton më shumë se sa pasuria. Tani ma u haru jerdavone. U haru jerdavone po. U haruan të gjitha kur erdhi kjo pozitiv kritike. Andaj ti balancojm gjërat. Gjithashtu, thadhim na Hajar al-Asqalani, ngadobi e kësaj ngjarje është që njeriu Kër të shef mu së betë të thotë, na jemi të Allahot dhe të Allahot kemi mukëthije. Argument, kër e pa ajshën në këtë formë, tha të Allahot jemi dhe të Allahot kena mukëthije. Gjithashtu në këtë ka dobi tjetër që të ndihmohët ati cili karo në halë. Ajshë a med vetë, kështë të mbetë rrugë, midi shërugës. Kër e pa, Safuan ibn al-Muattal, që ka fa? Inna lillahi ve inna ilahi rraji unë dhe e mordejvën edhe nuk foli kërgjo, këtë dobija tjetër që ka të dhjene. Por se nëse shëft di kanë ka halë, rrugës, ndalu, nëse ki mund zi, ndihmoj, apo dikush të ma shpejt ka përcaj se nështa përmë shëft që duit mi ndihmoj. Jo, ndalu, ma dje dhe edhe me këta regullat të cilat i kanë vendosë jo muslimanët, është që është obligativë nëse shifët dikush me vitur që ti ndihmojët. Por se Allah u gjelëna kanë sumotin e dhe që të ndihmo Njerëzit jetojn kur kemi nevoj. Gjithashtu mos të komunikohet me gruën e huaj. Apo a dëgjo tash, e tash ku met e ti, e çka ndodhi me tyje, e çysh met e ti këtu, e çka po? Apo ka çert hië muahbet, në një muahbeti. Si të mundosh më mu, ndihmë, mu, ndihmoj. Si mos mundosh më ndihmu, therrë të kandh çka ndihmon. Muahbet me gra sa më pak. Muahbet me gra sa më pak. Andaj e jo vërtem i tha, do më pas që është Aisha dhe e mor dhë. Indihmoj Gjithashtu Përmendi Im në haqër Eles Kalani Se Në ketsken Të bartjës e aishës Kishtë të dobi Cila ishtë ajo Se ata të se të kanë autoritet Dhe familia e, e, e ati cili ka autoritet Duhet të trajtohet pak mandrishë Eta është nuk thadikush Epse aishë janë ka rocë Unë në tokë Epse ata me majtë Kështu si kur mu kona ajo Ha? Ja, ja Ajo në gruja për nëmëberi së sellëm, është gruja e autoritetit. Andaj, njërëzit autoritativë, s'ka mundë citi me folë me ta që është ushtë ty, apo? Me mësusin, me djetarin, me menjën me i cili ka një pozit pak më naltë, nuk mundë është me folë. Apo njërëzit tash, kur është puna interesit, shefit i folë me, me, me, me zmadhimet të mëdoja. E kur vjen të mësusi, kur vjen të arsimtari, kur vjen të hoxha, dhe s'ka për ti lë vërdi, apo? Ave, çka? kuptimin, pëse s'po e malon, pëse s'po e respekton, pëse s'kje dhe vërdi, anë e mos pëtjemi nga të të zëtë i, i këthejmë kretë vlera materiale. Ata shiko, a i që ne mbajsi me një mundësi pak, ma, pak, pak ma të madhe. Pse nga se njës autoritativë duhet të, të dalohën, duhet të, të merën me ta gjëra të cilat nuk janë të e, merit e të tjerëve. Gjithashtu në këtë në gjarje ka dhe mësime të tjera prej tyre është edhe çopëngombe Ali sallallahu alaihi wasallam e mor më ngadalë siket kët lab. Andaj shikoi filloi një ftofhje porse nuk i jepte asnjë shenjat diçka konkret. Apo e di kush përse mund të zban sa po, për një herë e, e shprova skëjtat, jo, ka dal. Vërtetoi shikoi rrethonat, shikoi gjërat, çka do të flitë? Më rradhë se më të fol por ndërë dhe me, me mua akuzun ndërë shka por se për nga mbiri se sëllëm edhe kur hini një shpithë shka i thasije por se a ishe e vërrejti, gru e e vërrejti, a joj t'i di, imë cina t'i di ande tha, ishptov, i tha, i shptovë diqka por nuk i dha diqka t'ma dhe andaj duhet mirë në gjërat me, me nga dërësi andaj dhe i një hanxër në Skaljani i mbëgji është e, e duhur që shkohet me një loj të dërë rrugji në loj shkallëzimi deri te vërtetëcimi i xhorave. Pastaj edhe kur shkoj te shtëpia e Bubës, e di bu çka i tha, nëse ke bëk kështu dhe kështu, nëse ka ndodhur kështu dhe kështu, ekzhemë radhë, dhe duhet të miret kjo parashish. Gjithashtu, edhe me këtë e përfundojmë nga se në këta shkallëzime ne kemi mundësi me i përmend nga se durimi e, e ka tejkaluar vetën, atare përjasoj çka mund ta përfundojmë këtë xhorat vëncime, është që gruaja kur të rrugton kuptimin me një rrugë pak më të largët, edhe pështë është ndaluar, nërma, të ndaluar, nërmaj shërja të kishërja të ufton, por se nëse e ban një, një rrugë tim, qohë të dhe shkurt, duhet të amërë dikanë me veti, e cila, i cili ja, ja, ja garanton ndë një gjela keqit akuzë. Por shemë, nëse këtë delë gruja vetë, o shtë objek dikush mu talë pastaj me ta. E nëse e ka dikanë me veti, pastaj a i garanton për, nëse dikush të, më të më ja, në tonë Këta ka e më urmi, për shka kësa jo më betë vetë kështë shka ndodhe Ta kështë pas të ikan me veti, një ta kështë pas me veti Kështë shka vetë të më një gru e tjetër Apo dhe, dikush prej, prej të afer me të vetë A kështë ndodhe kjo, s'kësh pas mundësi me ndodhe S'kësh pas mundësi, po për shka këse skejnë ake vetë Andaj të kemi kujdes Andaj të dhe, oma e khattabi Mëse vendosni më betë vetën e juve Më pozita ku ju vend Eta është lipë, rrëdhe përqarë, kush ka me dëshmu për ti? Ska, andaj para se me shku me një vendë, qofti, apo edhe gruoja, apo edhe vajza, letë mërë diçka e cila ja garantonë sigurien, pse nga se një laket që jitë nuk shpushtoj, kriminelit nuk pushoj, ata nuk thoi, eta është, apo mësiko ka vetë së pa e akuzoj, jo, ata nuk e lanë këtë ras pa e akuzoj. Këta dhe ka shumë cime si të ndërruar gjemarlim një haqëllës kajveni e ka përsos dhe risa si kalon dikujt vend për me detalizu e. Por se koha na e te i kaloj hapsinit dhe si në kemi mundësime me, me ligjeru e lusmi Allah unë te bare kjevë të arë që zoti ongjëllë gjele luhu na i ruan ndërët tona ndajruan familjet tona el usme allahun te bareke ve te ala te allahun xhele xhalalu tiroan musliman kthe cham el usme allahun te bareke ve te ala te zoti on xhele xhalalu ditet e kaluara te ramazanit allahut i ban qabull e ditet te mbetyra allahut na jap motiv dhe energie te i baim allahut ibadet te baim vepra te mira na kolorzon allahut te bareke ve te ala kat te mu te ramazanit me mushir me fale el usim zotin ton xhele xhalalu te allahut te bareke ve te ala atiku kemi qollue te regjistron ga veprat e do ku kemi gabua dhe ja kemi huq ajo es prej meje per shejtanit elisem allah se te na fal na goni halal per koh ne qulu kuli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah rabbil